– Nem! – felelte hablagy. De hiszen te ügyes kartforgató vagy, ahhoz képest, hogy fiú vagy, persze! – lohat le, amik az lelkesedése. – Csak akkor vívok, ha van értelme! – mondta Hablaty. – Van viszont egy másik tervem. – Egy Ciccakocska nevű sárkány tartozik nekem egy szívességgel.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 Az egész római hadsereg reszketni fog, ha meglátnak egy méhecske nagyságú sárkányt. Ha, ha, ha. Hogy segíthetne nekünk egy bogárnagyságú sárkány felvenni a harcot egy egész római régió ellen, ha? Mégis mire számítottatok? kérdezte Hablaty. Egy sárkányus gigantikus Maximusra? Fogatlan, állj meg! Hé, hé, mit művelsz? Fogatlan úgy kergette cikkak kocskát, mint macska az egeret. Fogatlan! Fogatlan azonnal hagyd abba, kiáltotta a hablagy. Nem szabad megenned? Ő az egyetlen esélyünk arra, hogy kiussunk innen élve. Fogatlan azonban már hetek óta nem vadászott, üldözöbe vette cikk-cak-kocskát, végül a mennyezet egyik sarkába szorította, és bekapta.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 Sajnos célt tévesztett, és a seprűvel kamikazit és halvért találta el, akik viszont estükben felborították a széket, amelyen hablaty állt, így mindhárman a földre huppantak. Fogatlan ujjongva szaltózott a levegőben, annyira nevetett, hogy majdnem elejtette cikk-cakkocskát. Régóta nem szórakozott ilyen jól. – Figyeljetek!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 Azonnal köp ki fogatlan. Fogatlan összehúzta a szemét és nyelt egyet. Á! a hablagy. Fogatlan kiköpte cikcakocskát a földre. mondta. tatak alig látott a dütöl.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 Bólogatott fogatlan. Háblat -ha -ha terveim, -te mendegpocsékák. -me te is ész még, nem igaz? Vágott vissza hablat. Ráadásul, folytatta a minisárkány, ez valójában két szívesség. Én viszont csak egyél tartozom neked. – Gondolj bele, milyen dühös lesz majd a gömböcskonzul! – könyörgött Hablaty. A mini sárkány elgondolkozott. Kiterjesztette fekete, vörös szárnyait, és Hablaty, mintha halvány mosolyt látott volna a szája szegletében. – Rendszben van! – mondta Cikk-cakkocska. Megteszem, de ne